بسم الله الرحمن الرحيم نيشتګ او رما صرح با ازليه الكلام حاولت تنبيه على ان القران ايضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث فقال مولانا قرا ده له ما بعد متن التنبيه ده فرمایي چې دا ما بعد متن دا د دې د پاره دلیل ذکر شويري چې څنګه په کلام النفسي لفظي دوالو باندې اطلاق د کلامون کیږي غوړ ته خلق کلام وایي نفسی هو چاهیه لفظي هو دوه کو هم قران کې دوه نو کو هم کلام کہہ سکتے ہیں تو ایسی طرح چاہیئے نفسی ہو یا لفسی ہو اس کو ہم قرآن بھی کہت سکتے ہیں لگا اطلاق دا کلامون و کلامی لفزی و کلامی نفسی دوارو معنی صحیح دے و اطلاقی کی ذا اطلاق دا قرآنم پر دے معنی کی گی لفزی اوکا نفسی ار کلچه تسرے اکرا فازلیت تا کلام وستقس کتب علی بدی چ قران ای درم ده هم ده غرق لک کلام ده د تم اطلاق کیږي بدی کلامی نفسی او قدیم باندې بدی کلامی نفسی قدیم لک څنګه کې اطلاق کیږي 50 م مطلق حادث هغه نظم چې خلک لول او حادثی فقال وی و فرمایل والقران وكلام الله تعالی وران دا اللہ کلام ده ورانو کلام اللہ تعالیٰ قرآن دا اللہ کلام ده غیرو مخلوق ادعا مخلوق نده ورانو کلام اللہی غیرو مخلوق نو پا کلامی نفسی بار اطلاق دا چاوشن وران سنگا چیر کلامون ورمانی کی گ spiritually چاوشن وران وعقا با الکران بے کلام اللہ و القران كلام الله نو قران عقب القرانه بكلام الله دا پم سیلر تعقیب کی جراشی تو متاخر داخلي نو عقب القرانه بكلام الله دا قران نرستو کلام الله ته ذکر کا دا قران نرستو کلام الله دا دی وجهه کی ذکر کله مشایخ منن یقال د دین چویله شی شی کلام الله تعالی غیرو وَلَا يُقَالُ أَلْ قُرَانُ غَيْرُ مَخْلُوكِنُ مَشَيَخْ لَمَنْغَ دَ دِين لِحنا مَاگَانا و دَ دِين مَشَرَان عقيدة خبره كي شِ أَلْ قُرَانُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَ غَيْرُ مَخْلُوكِنُ دس نوية جَ أَلْ قُرَانُ غَيْرُ مَخْلُوكِنُ دوه من براكةً تبروك حسلو فاغاً مشهوراً مَقُولا دو مش شیعی القرآنو غیر مخلوق ذکا وایو شیعی بیا انتظر زکا مونوی کدا سویلے شویوی چی القرآنو غیر مخلوق نچاباوی شیعی دا قرآن چی پایتبار دا نظم سره واخلی او پایتبار دا تعلیف او ترکیب سره واخلی نو په دی اعتبار سرما چرتا قرآن غیر مخلوقی اللہ کا سنگا حنابلہ دا خبری که جاہلن یا حنابلہ دا خبری کې عناد دن قرآن پا اعتبار دنی نظم مطلوع او پا اعتبار د الفاظ و سرا او پا اعتبار دنی تعلیف سرا و پا دی اعتبار دنی قرآن کریم سنے غیر مخلوق تے او قدیم دے نو القرآن غیر مخلوق تے او نوی القرآن کلام اللہ تکے چه من چه غیر مخلوق قرآن سا ثابتاو دو بده اعتبار چه کلاب نفسی ای رواق لے اعتبار غیر مخلوق لی اللہ چه یسما چه سبقت انو کی فهم رانشی فهم تا چه معلق تا او دو حروفو نا قدیم دے کما زہبت الیه الحنابلہ لکا دی خبرو تا زیحاق کر لے حنابلو و حنابلو چه جحلن او عنادن دا کار دي جحلن کرلی جاہلان دی او عنادن یا دا کارو نا لیکن جحلن او عنادن او تذکر ہوئی چه دی که باز ایک اثان دا سیوئی چه دا غیلافیم قدیم دی دا کمی چه وقائی دی دا قدیم دی دا دا قدیم دی او دا شئی ویم سرا قدیم دا نو دمره هدا کور دی زه هاف کړه لیکن صحیح خبره دارا چې جهلنه انادر دا خبره نه دا دا خبره مبالغتا کړل د دې په مقابله کې معتزلو معتزلو قرآن بلکل مخلوق دی قران کریم هغه بلکل مخلوق دی ندیراله ا مبالغتن دا خبره کړی شی قرآن کریم ویده غا الفاز مخلوق نره دام قدیم دیده دا خبر دی مبالغتن کرلہ جهلات یا انادن نره غیر غیر المخلوق مقام غیر الحادث والقرآن وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق دا سیون وچ ول قران وكلام الله تعالى غير حادث غير مخلوق ہوئے۔ او غير حادث و نو وی لا والے حالان کہ غير مخلوق او غير حادث حالان کہ غير مخلوق او غير حادث دا دوڑ یو شی رچدا دوڑ یو شی نو غير حادث نی والے نو کہ غیر مخلوق ہوئے۔ نو دیوی د دوو وژنو دا کاروش د دوو وژنو دا کاروش ای اور د دیو جن دا کار د دوو وژنو شو ای د دیو جن او شو چې د علماي کرامو په کې چې کم عبارتې مشهوره دی چې پاغېته سری شي د نمما کرا مکواب کې چې کم عبارتې مشهوره دی او مشهور عبارت دی چېغکر شي د نمما کرا مکو کې مشهور عب دا د نمما کرا وکو مابن عبارت داره چې آیا خورار مخلووب دی که مخلووب نهلی او داسې قسم عبارت نه چایا آیا حدیث ته اوه کا حدیث نه ده د مخلوق او د غیر مخلوق تذکره شته زفرې ده د مخلوق او د غیر مخلوق خبره شته همداسې کس هم خبره نشته چایا قران حدیث ته او کا حدیث نه نو د دیو جنا چې کوم سوره عبارت ته د مخلوق او د غیر مخلوق ده نو دا ته څه کوئ یو دوی ته دیو جنا دا څه کوئ دوی ته دیو جنا دا چې په حديث شریف سره موافقت راشي هغه حديث شريف سره موافقت راشي په شریف شريف کې سے خبره ده چې القران او كلام الله تعالى غير مخلوق چې قران د الله تعالی کلام دی او غير مخلوق غیر مخلوق دا حديث شریف ابن عادی په کامل کې ذکر کړل دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را نقل کړلني اا تاسو قررئ چې علامه در افع به خدیجه رضی الله تعالی عنہه ترانا نقل کړي او ترانه کې خدیجه بغدادی ده حضرت جابر رضی الله تعالی عنہه را نقل کړي دا به را نقل کړي دو تحقیقي کلام په دې موقع کې داري مطلبې کې به دا خبره کړې و چې دا حدیث شریف موږ جوزي ذکر کړل په موضوعاتو کې ذکر کړل دا ابن جوزي په چاکی کې ذکر کړل په موضوعاتو کې نو له صحیح خبره داران چې دا مقوله د عالمای کرام قد حديث حديثا نري وقام بقامه غير مخلوق كمقام غير الحادث ذا تنبيه ورك على اتحاد هما باتحاد دريدوا وqstنا دوجر قسنا الى جري الكلام جرى كلام الجاري شي في وصف ذا حديث مبارك حيث قال عليه السلام ان القران كلام الله تعالى غير مخلوق ومن قال انه مخلوق چا مخلوق ہے فہو کافر بالله العظیم و ادا کافر دے دے الفاظ ردی ناشستو برخط او دے انداز نمداتی معلومی گی کہ دا جوڑ چھوے جوڑ چھوے خبر ہی نہیں دا حدیث میں و تنسيسنا نمداتی تسریوچی الا محل الخلاف محل دا خلاف بالعباره المشهوره تے پا عبارت چ مشہورا فی ما بین الفریقین بما بين الفريقين كم عبارة مشهور ده جو القرآن قرآن مخلوق ده أو غير مخلوق ده يا مخلوق نده وله هذا رده ده وجهنا تتصر هاده المسألة يعني تسمى هاده المسألة ده مسألة شي بمسألة خلق القرآن ده مسألة ده خلق القرآن وي ده مسألة ده چهو اي ده خلق القرآن وتحقیق الخلاف بيننا وبينهم یرجعو الى اثبات الکلام النفسی ونفی وإلا فنحن لا نقول بقلام الالفاظ والحروب وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسی مولانا زمن آدم وعتزلاء فمنس کے دده خلاف روجوع اوبل مسلے ترا من کلام نفسی منو آغی کلام نفسی نمانی نو من کلام نفسی منو. او من ویو د دا قرآن دی پا کلام نفسی وشن قرم دی. اغی کلام نفسی نمانی. او ای کلام فقط نفزی دی. او نفزی خو یقیناً حادث دی. او اغی ویو ای حادث دی. ایو ای القرآنو. نو زمن او دی پا مست کدای اختلاف. دا اصل کې په بل اختلاف مانی دی چې من کلام نفسی منو و اغیی نمانی. نو منکې کالامي ننفسي منو نه من و چې د خورآې خللاق په کلمي نفسي وش نو بیا سره قدیم کللا نفسي نهې چې نهې نو حت خوکه چرته منه کللا نفسي کو نه من کللا نفسي او فقط کوم کالاو منو نفسي د بیا به من ورتهای او کا هغې چرته کللامي نفسي اوې د بیا به هغ فان ته سوي قد م سوای. سحقی د خلاف په مابین زمنګاو د معتزله وکي د دې رجو کېږي چې ثبات د کلامي نفسی ته ونه لريتا وا الا کذا سنشي نو فنحن لا نقول موږ قائل ني د قدم د الفاظ او د حروف او د مسلي و لیکو ني د دې قائل ني په حدوث د کلامي نفسی دې قائل ني په حدوث د کلامه کیازله امانا د کلامي نفسی به بیا به ته وي د بیا دیم وه چې قران اطلاق چې په کلامي رفسو شي نو بیا قرانا مخلوق نه قدیم دی ودلیلونه اگر د علما مو وصف د دې عبارتنا اګه د دې خبره دلیل پېښکولې چې کلام یې فطشته او دا د دلیلی اقلی پیش کوي حاصلې داره چې الله تا اجده او مطې د چله مقل لیمون اج او امت خبرې واري ده ده چې الله مقل لمون د کرامون هم دا خبره نهقلله چې الله متکلمون لیمون متکلم مقلم مشتقی دی او هر مشتی او قیام د مبی غواړي نو الله چې متکلم شو نو کلام بم الله اللہ پور الله چې چه متکلم شو نو کلام باور قرم سیقان چه کلام و پور قائمی نو کلام پا دوق اسمارے یو نفسی دے او بل لفظی دے یو نفسی دے او بلا اغا لفظی خور پور قائم که دلے ریشی ولیکا لفظی خور پور قائم شی نبیاب اقیام دا حوادثو ترزات واجیبی پوری ہوشی ته چاغ لقب زیور پورې قائمادله نشي خو شینا غورمند تروش خو نارنج کنا ځل نارنج کنا فاغه کلا مينفسي شو کنا چې لقب زیور پورني شي قائمادله ها نو هغه نفسي به پورې قائم دا دلیل اصلي شو پثبات ته کلامي نفسي ودلیلونه زمون دلیل مخکې تیر شي لري کې ثابت طرف اجماع اپا تواتر د نقل عند الانبياء چا اللہ متقلم دے او نئی مانا دے دے سوا دے دینا چا بالکلام دے او مانا دے قیام د لفظی حادث فزاکتا اللہ تلاپ ہو رہے نو فتعین النفسی القدیم نو متعین شصوق متعین شن نفسی قدیم بل یا درام احتمال فدی موقع فدیزے کی محل کشتر ہے نا نو چی لفظی شقائم اے دلے نو لا محالتا کلام نفسی بار ثابتي وعمق استدلالهم فرد تعلموا موصوفه ده دی عبارتنه ده معتزله یو دلیل را نقل کوي ده معتزله یو دلیل نقل کوي او بیا د هغه دلیلنا جواب کوي او اهل سنت ولجماعت الحمد لله په هر میدان اور دگر کې اغید فرق مخالفه او یقینا قالا قم کلنا اغه صفائی کړه کوم خلک چې دیدینه خلک دی خوارج قدیریہ او معتزله او د قرانګي کوفار هندوان سکان د دې ټولو د دې مخې نیولې دا دې مخې څه کړلا نیولې دا دې سره مباې شویری د دې مخې نیولې دې پوښ وکړه نو ده حوالے سره د تنسکی د دیو دلیل یا غو ذکر او د هغې نم جواب کئ معتزله وای معتزله وی, وی قران کریم حادثه ته قران کریم سره دلیل مدعا القران وحادثه قران حادثه ته دلیل لأنه متصف بسمات الحدوث لأنه متصف بسمات الحدوث وكل ما هذا شأنه فهو حادث فالقرآن قرآن حادثة ولئة دمتصفت فسمات أو او ده حدوث بان الصغراء وكل ما هذا شأنه کب شے چ او موصوفی په سماتو او په علاماته رودوس باندې هغه حادثی نو قرانم حادثه اثباته کبرا ظاهر دي کب شي کی چ صفات ته حدوس نو خامخابه هغه حادثی اثباته صغرا قران کریم متصف به په صفاتو ده حدوس متصف ته په سماتو ده چ علاماته ده والے سوره زکر القران کریم صفت داره چې پدی کې تعلیق شعرې په قرآني کریم کې څه شعرې تعلیق ترکیب وا په کم کلام کې کی چی ترکیب کېږي نو دا مرکب بعد از بسعيتي او کم شعر کې چې بعدیت راشي نو دا علامه هدوث ده دا علامه ترار نیو قرآن کریم کی تعلیف دے دویم قرآن کریم کی تنظیم دے تنظیم دے دوئی تنظیم وے لیکن یو کلام مراکب شی پدا سی طریقی چھا مرتبت المعانی ام متراسق الدلالات مرتبت المعانی متراسق الدلالات علاما یقتزیه تبعو علاما یقتزیه دیتا وای تنظیم لغت که اخصال اللق لوق في السلك وایف اپ استلاکی دیتا وای چې هغه جمع را پد جمع د الفاظ را فذرت طریقه جم رتبه تل معانی او مطرحه خود دلالات سی یعنی چې په کوم ذکر دلالت کی ضرورتی نو چې مطابقي ذکر شي اپ کوم ذکر تزمونی ضرورت دی نو تزمونی ذکر شی او چې په کمزې کې د التزامي ضرورتې نو د لالالتزامي ذکر شی او له مطابق یو په تزمونی ورته نو د تنزیما د کوم ترکیب د کلماتو وی او کمشې چې مرکب یغه بعده لایځي په کمشې کې چې بعدیت یغه حادثي نو قرآن سره در د قرآن کریم کې انزال لاځي قران کریم کس طرح دی <تصفح> دا خبر دې مقام کې کی چيو ارزالي بل تنزيل و نزلنا هو تنزيلا او انزلناه ني قران کې انزالم دي او تنزيلم دي انزلنا دو لوح محفوظ نتر سمای دنیا انزلنا لوح محفوظ نتر سمای انزلنا تکيه او د اسمانه دنیا ن بیا د دنیا تا تنزیل لی یو انزال لی وانزلن او یو تنزیل لی بیا د اسمانی دنیا نا تر دنیا تا دی تصویل لی کی گی تنزیل نو ولی انزال و پسی ولی که انزال شو که تنزیل شی تنزیل کی خون نجمن حصہ سن حصہ سن توٹے توٹے کم کم په اعتبار د مسالح رو بانی بیار آگلی ک انزال شو کتنزل شي انزلنا شي کتنزل ونزل الله تنزيلا شي خو نقل په کې راغلل او کوم شي چې نقل راځي هغه حادثي هغه څه نو معلوم اشو چې قرانه کریم حادث نو دا څلور صفاتونه شو په نظام دا په دا قران دی دا قرانه کریم څه شي دی عربي عربی مطلب دا دی کد د موضوعاتوله عرب نه او د مصنووعاتو د عربو نه دی وکل لمههاذاشانو کم چې د هغې د او د غې د موعاتو نوغ به مخه حی سی ځکه یو قدیم شي اغه د موضوعاتو او د مصوعو نه نه شي کیدلی ذکر مکر تعالف تنظیم انزال تندیل عربی مسموعانا قرآن کریم مسموع دیش بگم مسموع دیتو چه او ریدلش یعنی محلی سمعی نو سمعی محل دی نو آغا حادث دی نو داکر مسموع چی دی دیبم سید حادث او دا قرآن کریم فسیح دی دا سر فسیح دی د فسی مطلب دا چې د كثير استاعال دی دی کكثيررو او دا که استعمال ح سی نه چې که استعمال ح سی د فاحم سر ح و هم دا چې د مجز دی د سر مجز دی ځکه کوم کالام ته چې ته مجز وایي نو معجز مطلب دا کی غیر اجزکل د باندې چیلنج ور پېښوې دي نو نسبتی چا را غیر تا نسبتی چاته را موجد دې د کده پیدا کې پکیات سره خو چې تحدا او چلنج ور شي بیا محل د حوادث وسې شي حادثه ال غیر ذلک است وعده دینا قرآنی کریم کې متشابهات کې محکمات کې منقسم به سوره تا آیات تا دا مفاصل لے. دا تولی خبری دا سری چې دا سمات او دا علامات دا حدوث دی در خبرو نا دا, دا معلوم شو چه قرآن کریم سره دا سوال لے. ایک شو او که دا سوال پا دریقی دا قیاسی استثنائی سراوائنو دا سباوائی لو کان القرآن متسفن بسفات المخلوق و سمات الحدوث یلزموائی اکون حادثا قرآن چاہتا متصفی پسیفاتو د مخلوق او پسیماتو رو حدوث بانی موصوفی یلزمو ای کون حادثا دور سر لازمانا کی بیا با لیکن دل مقدم حق فتالیو مثلو دے متصف پسیفاتو رو مخلوقم دے اپسیماتو رو حدوثم دے نو دے سی شیشو مان حقانیت تا مقدم حریو بزان زاللہ قوید وزر ملازمی ظاهره را لکا مخی چی کوبرا دا ہے را اس نو دا سوال شو لंबा છોڑا سوال کدی سوال نو یو مختصر جواب باو کې هغه جواب درې چې ید لبانده دا سوالونه په احملیانو کاوه چا غېبی لفظی تم سوای قدیم امن کو لفظی ته سوایو حادث نو چې لفظی ته مونږ حادث وایو نو په مونږ سوالونه نه دا په چا باندې کېږي په خوا مائستر لاله مر کیسترل دې چې قران متصف په پای کې کم صفاته مخلوق ته عالمی د حدوث د سماد د سم ته حال علامه کوي مینه تعالی <سؤال> فر طالب <سؤال> نه قران کی تعلیف ته په قران کی تنزيل له ونزل الله تنزيل او انزل الله قران کی انزلنا تنزيل له مسمود مسموده فصیح دې معجز دې الا غیر ذلکا وکي محکمات متشابهات کی منقسم له سور ول آیات ته فاین نما يقوم ذا جواب زیرا استدلال ندیده بدا قایمی حجت په حنابلہ وبان لا علينا په موږ باندېنا لاننا قائلونا زکه موږ قائل یو په حدوث ته نظم زکه موږ قائل یو په حدوث د جواب قائل یو د نظم باندې و انما الكلام فلمان القديم کما زمان کلام په معنی قدیمه کېره چې کما کلامی نفسره زمان غبا فرې مانگ بحث پا دی لفزی که نده لفزی تا خطو مانگ حادث وائیو آف آغی سوال دی آئی جواب وار او آو مانگ تا ضرورتا نشتے الله اللہ وطمارک دیوانی در